Bakea eta elkartasuna eh erakundaren aurrean edo elkarteren aurrean gaude, Eneko kalerekin, zen moduz, kaixaondo, eguna zten eta posible bai hemen egotagatik. Ze garrancha dauka gaurkegunak? Ba, nikuz utzut oso oso handia, ez? Ne, nikuz utzute alternativen herriak e, esan arazi nahi duela, ba, proiektu berriak eta kimen berriak badaudela, sistema patriarkal eta kapitalista aldatzeko eta horresaratik gaude hemen, es? Han bat alternativa elkartuko gara eta herritarrak ere ba, lagundu eta animatu ba, alternatiba huetan parte hartzen, ez azkenean munduaren aldaketa ba, pertsona bakoitzaren e, e, kontzientzia eta bakoitzaren jarreak aldatzen e, toriko delako eta ez horiek ezkal herrian ikusten duzuen mai gainean, mm. duzuen materialen aurtean, pueblos izeneko aldizkari bat e, palestinen los medios dvd, las multinazionales en Bolivia e internacionalismo ere bai ba, jori, a, be bai hori, es, internacionalismoa ezinbestekoa da herriza palduekiko elkartasuna adiraztea, eta hori da gure ustez internazionalismaren e, oinarria ez, eta elkartasuna adirazi eta noski baita ere, ba, gure gain ere, erantzunkizun bat eta bat badaukagulako, bazkenean ba, e, sistema kapitalista honek enpresa multinazionalak eramaten dituelako beste herrialde batzuetara eta bertako langileak, inguru giroak utzatu, eskubideak e, e, bortzatu eta barra e, burutzen dituztelako ez, horrezatik internazionalismoa ezinbestekoa da.